أو بهقصهم سئات عملة وهده الله تفه المختد ومن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 نسمو دوشلي دوشتفرتوك حديثة وقلبي باب جامع وقم اوتر كاجة عن نسيب المالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسيه صلاة فر يصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك أقمي الصلاة لذكري ون مسلمين من نسيه صلاة أو نام عليها fare فكفارتها أن يسلها إذا ذكرها. Kaže autor, Enesa ابن مالك رضي الله عنه se prenosi da je poslanik s.a.v. rekao ko za bore namaz, neka ga klanja kada se sjeti. Nema mu iskupine osim toga. Uspostavi namaz kada me se sjetiš. Proučio je jedan ajat. A u muslimoj verziji se kaže ko zaboravi namaz ili ga prespava iskupina je da ga klanja kada se sjeti. Ovaj namaz, odnosno oprostav je hadis, on ima a, svoja dva aspekta. Prvo je aspekt vezan za propise ovoga hadisa koje nosi sa sobom. A drugo je aspekt Onoga što se zaključuje iz hadisa, a to je naklanjavanje propuštenih namaza. Budući da su mene neka vraća pitala o propisu čovjeka koji ostavi jedan duži vremenski period namaze, ne nikako. Musliman čovjek ostavi namaz, smatra sebe muslimanom, vjernikom i nakon toga pokaje se i počne klanjati. Šta je? takav je propis onih namaza koje je ostavio pritoga morali ih naklanjati ili ih ne mora naklanjati pa je to pitanje postavljeno ovaj još davno pa sam čekao ovaj hadis da nam dođe znači na red pošto je on znači svakako četvrti hadis znači u ovom Boglavi, koji je bio znači sada na redu da o njemu govorimo Pa ako bi govorili o propisima, prvo možda ne bi stigli da pojasnimo ovo pitanje. A pitanje je bitno. Pa ćemo dati prednost, znači ome propisu, pa ćemo govoriti, znači ome propisu. Pa ako bude bilo vremena da govorimo hadisu, govorit ćemo o hadisu. Ako ne bude, onda ćemo o propisima hadisa. Znači, mimo ovoga, o čemu ćemo učeres govoriti, govoriti, znači narodnog, narodnog puta. Bitno je napomenuti, draga moja braća i cijene sestre, da je namaz, znači najbitniji, praktični obred u islamu. On je stup Islama. Zaista je stup Islama. Iako je hadisko i direktno govori o tome, tako salatu imadu din baif, no međutim, a drugi hadisa koji ukazuju na taj smisao. Tako da je namaz znači temelj na kome se počiva. I koji izgubi namaz i koga ne obavlja na propisani način, takav čovjek je izgubio svoju vjeru, odnosno kako je kazalo u što je čovjek ujelo ostalo od vjere nakon što ostaje namaz. I to je najgore Allahov obiće. Čak u Lema koja kaže, džumuru leme koji ne tekne, je koji ostavi namaz, kažu nema gore i nema pokvarenije i nema osobe koja je učinila ovaj, veći grijih od one koje ostavi namaz. Pa je takav čovjek gori od ubice, gori od onoga ko konzumira alkohol, gori od onoga ko krade, ko nered po zemlji sije. Znači, ostaviti namaz je veliki zločin. Istoga toga čovjek braćom mora znači, voditi računa o svojim namazima. Kako ih obavlja forma namaza, da on bude prisutan u tim namazima i isto tako da ovaj obavlja ih u propisanim vremenima. Da ih obavlja znači u propisanim vremenima. Ni ćemo se večera stoteći propisa čovjeka znači, koji je ostavio namaz jedan period, potom se pokajao. Šta da radi s tim namazima? Prije znači pitanja koje ćemo, mišalno htjala, da govorit o tom pitanju podrobno iznijeti argumente jedne i druge skupine i vidjeti onda, znači, šta pripada jednima, šta pripada drugima i odabrati prioritetnije mišljenje. Da kažem da moj, znači, večeras a, a, a, govor, znači, koji se tiče ovoga hadisa, nije odgovor nikome ko zastupa suprotno mišljenje. To tako. Nego je, znači, čisto izvršenje argumenta i govor, znači, o ome pitanju, kao o bilo kom drugom fiskom pitanju, a ulema se je po ovom pitanju razišla. I imaju dva mišljenja, znači, koja su mišljenja ehlu sunneta i kogo da bere jedno od želeći istinu, nije griješen. On ima jednu nagradu u najmanju ruku. Tako da je to, znači, priznato kod ehlu sunneta i ne treba, znači, smatrati da je drugo bidat, da je nešto što je neosnovano, ni s jedne, ni s druge strane. Čovjek može sastočati argumente jedne i druge skupine i nakon toga odabrati ono što vidi da je jače, a neće znači nazivati onoga ko radi suprotno, da je griješnik, da je ovaj ostavio najveći ibadet ili da ga, da ga klanja u vremenu znači, koje je šerijetski zabranjeno da se klanja ili nije propisano i da ga naziva novotarom i onim koji se smija sa vjerom i sl. tome, jel i što se često zna Ovaj upotrebljavate fraza i izraza grubih kada je u pitanju raziloženje. Gdje postoji raziloženje miđu islamskim učenjacima, mi moramo, znači, maksimalno široka prsa, znači, i prihvatati ta raziloženja na, znači, najlepši način, s tim da ne smeta da doberemo šta, jedno od dva mišljenja i da ga se držimo s odnog argumentima, jel, koje, koje vidim. Čovjek koji ostavi namaz svjesno, namjerno, dolazimo podne podnje namaz, I on igra futbal. I ljudi kažu, idemo u kaže, klanjajte. I da li igra futbal? Neće da. Znači, svjesno prolazi ga poodne, kinja, akšamjacija, tako dan za danom, neće da klanja. Nije zaboravio namaz, čuje ezan, zna da treba klanjati, posjeća ga žena, na primjer, neće da planja. To je namjerno ostavljanje šta? Namaza za kakvog čovjek, znači i za taj postupak nema nikakve opravdanje. Dobro, taj postupak koji on čini, je bez Haram. I veliki zločin. No, međutim, nas zanima sada propis namaza koje je ostavio. 5 godina, 6, 10, 20, 30, 40 godina nije klanjao, potom se pokajao. Došao te obe. Šta će sa ti 40 puta 5 puta 360? I 5. Ili 355. Ako Šta će s tim namazima? Šta da radi? Razilaze se islamski učenjaci. ta većina učenjaka. Imame četiri pravne škole kažu mora naklanjati svake sve jedan namaz. Znači, sve što ga je prošlo od ti namaza jedan naklanjava. S tim što se razilaze oko forme naklanjavanja. Vidjet ćemo kad naredni put godemo govorili ili ovoga puta godemo govorili hadisu. Vidjet ćemo na kraju hadisa ima jedan hadis koji govori u tom kontekstu, objašnjava kakvoću, no međutim taj hadis nije ispravljeno. Veliki broj u leme kaže ko naklanjava, Naplanjavaće tako da stane i naklanjava koliko može. Danas staneš kad imaš vremena i mogućnosti, irplanjaš 10. Namaza u onako u paketu. Dok se ne umoriš, kad se umoriš staneš, pa opet kad vidiš da imaš slobod opet kanjaš toliko da se šta ne premoriš pa da ne bi ostavio i one druge namaze koji su klanjati ili da se ne bi namaz omrzio pa da ostavi šta, kompletan namaz. Onda je tu štetka šta, večeral tako. Pa kažu planja čovjek koliko može. Neki kažu sa svakim namazom planja taj namaz. Prije nego što klanjaš podne, klanjaš pravo podne koje vrijeme, klanjaš toga, naklanjaš jedan podne namaz. U svakom slučaju razilze se oko forme i način naklanjavanja, ali kažu mora se naklanjati. I ovi učenjaci to dokazuju argumentima. Prvi njihov argument i najjači argument jeste hadis koga smo sada, šta, citirali, hadis Enesa, u kome se kaže ko zaboravi namaz ili ga prespava, neka ga klanja kada se sjeti, ne imamo drugog znači, ne imamo drugog opravdanja. Ovaj hadis on ne ukazuje direktno da je čovjeku koji namjerno ostavi namaz dužnost da ga naklanja. Nego se to iz hadisa zaključuje. Kako? Kažu, ako je čovjek koji prespava ili zaboravi namaz dužnost da naklanja iako je on šarijatski imali opravdanje. Ima čovjeku zaborao ili da je prespavao. Čovjek znači ima opravdanje u tom slučaju Ako ga je dužan naklanjati, pored opravdanja koje ima, pa onda onaj koji nema opravdanja, on je preči da ga šta? Da ga naklanjava, tako? Ovaj je prespavao ili zaboravio. Jeli li griješan zbog toga? A naroči, ako je čovjek sve navio sada, ustane, nije lagao, spavao, znači zna da može prespavati, uzeo je, znači, za te dunjavničke, šta? Uzroke. Da ne prespava. Znači, nije griješan zbog tog šta? Postup. I pored toga mora šta. Mora nekako. Pa onda onaj koji namjerno ostavene preči šta da? Da nakanja. Dači ako ovaj prvi nema opravdanja u tome da ostavi namaz koji je prespavao ili šta. Za pa onda nema ni ovaj drugi, ovaj preči da ga jer on je zločinac, on je namjerno šta ostavio namaz. I to je njihov prvi, znači najjači argument po ovom pitanju. I svakako da argumenti jaki imaju svoje mjesto i da se iz njega to može. Znači svatiti da se to iz njega može zaključite. A odgovor na ovaj argument ili repliku ostavićemo znači kada budemo govorili o argumentima druge skupine. Ja bi vas molim znači da pažljivo slušate. Ms Ela je precizna, govorićemo o njoj podrobno, nećemo opet kako bi moglo. Ja sam skratio maksimalno znači ovo pitanje, ali al ćemo muzeti večinski dio predavanja ali morate dobro se uključiti morate paziti svaki argument i odgovor tako da možete biti znači, u kontaktu ili, ili znači da možete imati ovaj potpunu predstavu kako su učenjaci dokazivali i kako su im jedni ili kako su im drugi odgovarali dakle kažu čovjek koji je namjerno ostavio on je preči da naklanjava od onoga koji je zaboravio ili koji je šta prespavao drugi dokaz im je kažu isti taj hadis u njemu se kaže la che farete la zalik kaže, kaže on nema iskupinu A jedino da, da tako postupi. Kažu iskupina je ovdje vezana za čovjeka koji namjerno ostavi. Čovjeka koji namjerno jeli, ostavi. Koji čovjek koji prespava i koji zaboravi, on nema šta? Grija. Pa nije dužano da se iskupljuje. Nego se iskupina odnosi na onoga ko šta, Namjerno ostavi. No međutim ovo nije ispravno. Zato što iskupina biva tako za dijelo koje se učini greškom, tako i za dijelo koje se učini šta? Namjerno. I za jedno i za drugo može biti iskupina. Pa znači ovo dokazivanje nije ispravno, a prije toga rečeno šta? Ko prespava namaz ga zaboravi. Neko ga ostavi. Ko prespava ili ga zaboravi. Pa im ovaj argument znači nije, ne može poslužiti kao dokaz ovdje. Dalje, oni kažu ovo Naklanjavanje biva nbiva analogno na poštavanju onoga ko ostavi nešto od ramazana. Znači ko, kao što, ovaj čovjek koji prekine znači ovaj svoj post pokvarika da napusti znači jedan dan. Da napusti jedan dan znači ramazane. Prvo na paštanje ramazana u hadisu kome se navodi da se napusti jedan dan umjesto onoga što je prekinut post, taj hadis je daif. Kod velikog dijela Kod velikog dijela oneme taj hadis je neispravan. Nego je uzvišeni Allah obavezao čovjeka koji ne posti sa razlogom. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا اَوَ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ مِنْ اَيَامٍ اُخَرٍ ko bude Na putu ili bolestan, neka isti broj dana napusti. Pa je čovjek ostavio post razlogom ili bez razloga? Sa razlogom širijetskim. Pa mu uzišen je Allah naredio šta da ga? Napusti. A nije naredio da napusti onome ko ostavi post šta? Nije naredio da ostavi post ili koga ostavi namjerno. Dalje, razliha je braćo između toga da čovjek, pazite dobro, da čovjek počne ibadet i da ga pokvari, pa da mu se naredi napuštavanje. I između toga da čovjek nikako ne posti. Počeo post čovjek i namjernog pokvario. Jer on počeo ibadet. Jeste. Pa takvom se naredi da ga napusti. Ali onome ko nikako nije postio u osnovi. On izlazi iz tog šta? Iz tog kukma, iz tog propisa. Pa je ovdje došlo, došla jedna bitna stvar, a to je mi imamo naredbu za post. Je redu? Naredba Za napoštavanje mora biti posebna. Jer u redu. Imamo naredbu da postimo. Poziršen je Allah kaže šta? Ja i uhen ledin aminu kutebe aleikum usijam kjama kutebe ale ledinem in kablikom le al nekom tatekon. Naređujem ja se posti kao naredđen, kao što je naredđeno ima prije mas. U redu. Želim da napustim dan koji sam propustio. To napaštanje vrijedi li mi ona prva naredba za Ramazan da postim? Vrijedi li mi ta naredba za napaštanje? Ne vrijedi. To je novo, to je novi vidi badeta. Postija bio u Ramazanu, ja želim da napaštam nakon Ramazana. Treba mi šta? I šarijeta, nova naredba. Zato je uzvješenja Allah kaže, pa ko od vas bude na putu? Ili bude bolestan, neka šta? Isti broj dana napusti. Da ova naredba nije trebala, ne bi je uzvješenja Allah šta? Spomenuo, nego treba nam znači nova naredba, za šta? Za ono što je prošlo. Imo se određenu stvar i prošlate. Imao stvar i prošlate. Za novu stvar da je činiš u novom vremenu, to je za ibadete koji su vremenski ograničeni, jel u redu? Kada dođeš, hoćeš da žiniš nakon tog vremena, treba ti šarijata šta, nova? Jel u redu? Čovjek postavlja namaz i njega klanjao. I sad želi da ga klanja podne po od 1980. želi da ga klanjao od 2010. u redu? On ima naredbu za prvi put da je trebao klanjati. Ima li naredbu da ga sada klanja? Ne ima naredbe. Znači morao bi tu naredbu. Ovo je, znači, odgovor na argument koji kaže šta? Da je to analogno, znači, postu. Mora biti, znači, nova naredba koje nema. I razgledujem posta kada čovjek počne pokvari i kada u osnovi nije počelo nikako i baditi. Bilo post, bilo bilo namaz. Dalje kažu, dokazdan je isto tako, jer o razumljeno što sam govorio. Kažu, dokazdan je to što uzvišeni Allah kaže Dejnullahi haqo in yukda. Allahov dug je preći da se vrati. Pa je nazvao post i Hadž čime dugom. Allahov dug da im je preći da se vrati, da se nadoknadi. Pa je nazvao ovdje poslanik s.a.v. hađ i post čime dugom. Kažu dug, to je dug, pa se mora šta vratiti. Dobro, ako kažemo sodno ovome hadisu, onda moramo kazati da je dozvoljeno čovjeku da kanja prijevra akta. Zašto? Zato što je dug dozvoljeno vratiti šta prije vakta. Pa kako je dug dozvoljeno vratiti šta prije vakta, onda bi nam bilo dozvoljeno da klanjamo šta prije vakta. A to nije kazao niko doleme. Pa je vraćanje na ovaj hadis isto tako slabo. Ovi učenjaci još kažu, ovaj, ja sam nastoju vratiti da, da nađem sve argumente koji su, ili izreziti večinti većiniti argumenata. Znači da ne bi bila stvar nejasna, da ne bi nešto pritajili, nego stvar znači da bude jasna i otvorena ovaj kada je u pitanju ovaj propis. Kažu, poslanica osvijem kaže Iza emer Iza emer tukum biše in fe Tumin hum est tato. Kaže, kada vam nešto naredim, učinite od toga koliko možete Čovjek je naredio da klanja podne U šta? U njegovom vremenu Nije ga klanjao Kaže, može li ga klaniti poslanik Indije Ima mogućnost da ga klanja, tjelesno Ima, i to može rad onda uradio ono šta što? Ako nisi uradio ono što ti je poslanik Naredio, tada uradio ono što šta? Možeš, jel u redu? Jel me razumijete? Molim, razumijete. Poslanik sa kaže, kada vam naredim nešto, uradite toga što možete. Dobro, ja nisam podne klanio njegov vremenu. Jesam li ja omogućaj da ga klanio postav vremena? Jesam. Onda ga klanio postav vremena. Urade ono što možeš. No, međutim, ovaj hadiz braće odnosi i se na šta? Na čovjeka koji je, na primjer, namazu, naredio nemoj da stoji. Pa ne može stojeti pa sjedne. Dači, nije u stanju da odeđo stvar uradi, ali je li bio u stanju da plaća namazu u vaktum propisanom i nije tio. Jer bio u stanju, jeste. Znači, on nije htio da uradi ono što je pa se hadis ne odnosi znači na njega. To je jedno. I da li je ispravno, braćo, ovaj kazati? Hadis se odnosi na onoga koji je koji može stojeći u namazu si, ne može stojeći u namazu pa da sjedne i na onoga koji namjerno ostavio namaz i nije htio plaćati propisano vrijeme, nego da klanja poslije. Tu se potpuno gdje stvari. Ovaj ne može, ne može stojati u namazu, mora sjesti. A ovaj mogao kladjeti, nije htio. Pa kako se namaz može odnositi na dvije, šta? Suprotnosti. Ne može jedan, znači namaz odnosi na dvije suprotnosti. Dalje, kažu ovi učenjaci, kako to da vi dozvoljavate da čovjek koji je prespavao ili zaboravio, da naklanjava i opteretite ga naklanjavanjem, a onoga ko je Namjerno ostavio njega oslobodite namaza i olakšate mu. Ova ima olakš što je namjerno zločinac ostavio, a ova je što je ja miskin prespavao, nema mor, on mora naklanjati. Kakva je to, kažu logika? I misle da je time šta olakšano čovjeku koji ne mora naklanjavati onaj koji je namjerno ostavio. Belo reč. Kažemo to nije olakšica. To nije nikakva olakšica. To je njemu musibet. Jer ova što će na, panjati namaz što je prespavao ili zaboravio, imao za svoj namaz. Ima. Ima li grijeha? Nema. A ovaj što neće klanjati malo nagradu za namaz. Pa dobro, je l nagrađen ili kažnjen? Pa kažnjen. To nije tebi nikako nag, to je tebi kazna. Da kažeš, ne, ne, ne može, nemaš potebe da ga klanjaš, nema i da plać nikako, ti nikad više to ne može, ne može da ti su radio zločin veći od toga da ga nakloniš. Nemaš da jesteš tu nagradu. Pa to nije ni njemu olakšanje, nego je šta? Otežanje sa te strane gleda. Nemaš, nemaš nikako stići nagradu dok je ovaj drugi dobio jeli, tu nagradu. Ista tako. Kažu ovi učenjaci, analogno džumi. Ko ostavi džumu? Jel, ko ostavi džumu? Dužaj je da klanja šta? Podne. Čuo se da se džuma klanja, nisu otišli na džumu. Treba šta je šta? Podne. No međutim, to podne je uvijek vakat prisutan. Vakat je prisutan. To se razlika toga kada čovjek ostavi podne i uđe i kinder, ili kinder ostavi do prezađe sunca. Je li razlika? Pa kako nije ovaj klanjao vakatu? Iako je samo po to pitanju podneto to je priča za sebe. No međutim, on ga klanja šta u? Vaktu. Pa ne može biti nikakvo dokaz. Vaktu i mimo vakta. To je razlika. Ali tako? Isto tako kažu poslanik s osreme na dan Ahzaba, kada je bila bitka na Hendeku, nije klanjao i kindiju osim nakon što je zašlo sunce. Jel u redu? To je dokaz da je klanjao namaz mimo njegovog šta? Naklanjao ga mimo čega? Mimo vakta. Kažu pa zašto onda da drugi ne naklanjavaju? I ovaj hadis je jak argument kada se gleda ovako u spolje, svojej spolješnosti. No, međutim, braćo, izrazi ta većina uleme, džumhur uleme, ima Mahmed i Šafja i Malik, kažu da ovaj hadis dokinut propisivanjem namaza u strahu. To je jedno. Dokinut je propisivanjem čega namaza u strahu. I druga stvar, može li se analogija činti na ovaj hadis u kome je poslanik sam bio u borbi i ne ga napada i ne može obaviti namaz zbog borbe i to da ovaj, da bude Čovjek koji je ostavio namjerno namazu ako ne vrijeme da budu isti i da se analogije čini, to su potpuno dvije različite situacije. To su dvije različite situacije. Ovo bi bili znači, argumenti skupine većine uleme koja kaže da čovjek mora naklanjati taj namaz. Bilo koliko god da namazati ima, mora ih naklanjavati. Iako se razilaze oko same forme i načina, znači naklanjavati. Dok kažu drugi učenjaci, od njih su, omad, ja nisam spominjao prethodni, zato što su oni izrazi ta većina uleme, jel? No. Druga skupina su Omer ibn al i Abdullah ibn Omar i Sa'd ibn Waqqas ibn Mesa'ud Ibnu Hazm je odabrao to mišljenje i kaže da ne zna da se neko od sahaba suprotavi ovoj četverici koju smo spomenuli. Niko od sahaba kaže ni iskazao suprotno od Omeru i Ibn Umaru je Sa'd ibn Waqqas i kome Abdullah ibn Mesa'ud. Ove četverice kaže niko nije kazao suprotno od ashaba. I to je odabrao Kasim ibn Muhammed i Budayl ibn Maysara al-Ukaili i odabrao ga. također, također Muhammed ibn Sirin i Mutarrif ibn Abdullah i odabrao ga Ebu Mohamed el-Berbehari, to je sredbenika Hanbelijske prave škole, veliki zači učenjak, Ibn Bata, i odabrao ga također Davude Zahiri, odabrao ga je Ibnul Kayim, i odabrao ga je Šehhul Samimu Tejmi, i odabrao ga je od savremeni učenjaka Šehhal Bani, i odabrao ga je Ibnul Sejmin, i odabrao ga je Ibnul Bazna Čelusa, ili stalnim kolegijem za islamsko, islamsko misljenostvo i prava, i također Šehh El-Fauzan i drugi. Kažu, čovjek koji je ostavio namaz. Nije dužan da ga naklanjava, niti ga treba naklanjavati. Bezogledalno se o jednom, o dva, o tri, o pet, o deset namaza nije dužan da... Dobro, kako vi sada to dokazujete? Kako se suprostavljate u mišljenju većine uleme? Kažu, mi imamo argument. Da čujemo njihove argument. Kažu, uznišeni Allah kaže u Kur'anu, Innes sanate kjane talen mu'minine kitaben me ukuta. Namaz je vjernicima u određena vremena propisan. Znači, vrijeme namazi ima šta? Svoj početak i svoj kraj. Klanjati namaz mimo njegovog vremena, poslije isteka, je isto kao klanjati šta? I prije nastupa vremena. Nikakve razike nema u tome da klanjaš podne u ikindijskom vremenu ili da ga klanjaš u vremenu kad klanjaš duha namaz. A podne se ne možeš klanjati šta? Kada se klanja duha. Je tako? Pa ima svoje vrijeme. Prvo i zadnje. Kako ga ne možeš klanjati poslije vremena, tako ga ne smiješ klanjati šta Ni? Kako ne smiješ prije, tako ne smiješ ni postoje vremena. I kakva je razlika vraću u tome da klanjaš podne u ikindijskom vremenu i da postiš Ramazan u ševalu. Kakva je razlika? Jedan i drugi je ibadet je šta, mimo propisanog vremena. Ili da dođeš i obavljaš hađ u Muharremu. Kakva razlika? O nije, hađ u Muharremu nije, to nije vremen go nije, nije propisan u tom vremenu. Pa kako ga onda može šta obavljati znači u tom vremenu? Dale kaže Uzvišeni Allah kaže vojnu min salin alladinu hum an salatihim sahun teško se klanjačima koji su nemarni prema svojim namazima teško se klanjačima koji su nemarni prema svojim namazima i kaže Uzvišeni Allah fa khalatun badihim qalfun adau salate wattabu ashahawati fasawfa yalqawun gayya njih, to jeste poslanike zli potomci naslijeđe koji namaz zapostaviše I prohtjevima se odaše i bit će bačeni u gaj. A gaj je dolina u džehennemu. Pazite. Ovi, kaže učenjaci za ove što su namaz ostavili, kaže nisu ostavili u potpunosti nego su ga klanjali mimo vakta. Nisu ga propisanom vaktu. Pa im se prijeti čime? Gajom. I kaže se ovdje teško se klanjačima koji su nemarni prema svojim namazima. Da je čovjek koji namaz klanja mimo vakta mogao da dobije nagradu tog gramaza i da u potpunu ono što se traži od njega ne bi mu se pretilo čime đehnemom i ne bi mu se pretilo znači ovim jeli, li teškom vojlom znači kojim je kojim je ovdje kome mu je pripričano pa je to drugi argument učinja kako i kažu da čovjek nije dužan da ga naklati kažu isto tako dokaz hadis ene sa koga su spomenuli onaj ko zaboravi namaz ili ga prespava neka ga planja kada se sjeti kažu to je dokaz da nije vam Oni s dokazuju da onaj čovjek, da čovjek koji ostavi namaz namjerno, da ga šta, nije dužan, naklanjati. Kako? Kažu, poslanik kako sam je rekao, ko zaboravi namaz ili ga prespava, neka ga klanja kada se sjeti. Ovo neka ga klanja kada se sjeti, to je šart, to je uvjet. Taj je uvjet vezan za što Za ovu dvojicu. Kada nestane ova dvojica, ima li uvjeta? Nema. Jer nestalo je ono što uvjetuje. Nema onoga koji je prespavao i nema onoga koji je šta? Zaboravio. Onda nema ni onoga nema uvjeta. A to je šta da se naklanjava? Pa kažu toj dokaz znaman je vam jer je spomenuto u a šerijat Kur'an i sunnet nisu obavezali čovjeka šta? Da? Naklanjava namaze koje čovjek namjerno ostavi. Znači tog dokaza nema jasno. Oma kana robu kana sija a tvoji gospodar nije taj koji zaboravlja. Pa nije znači obavezao čovjeka Da naklanja namaz, koji šta? Namjerno ostavi. Već je obavezao da naklanja onga ko šta zaboravi i ko prespava. I obavezao je ženu koja je da naklanja šta? Ramazan. Da, da napusti Ramazan. I obavezao je šta? Musafira i čovjeka koji je bolestan da A nije obavezao onga ko namjerno šta? Nije namjerno ostavi. A Allah nije taj koji zaboravlja. Nije znači ništa u knjizi jeli propustio. Dalje Poanini se sa sameme kaže, men fat susva lastr tak en nema utjere ehhla uvo Koga prođe i Indija da je neklanja u vaktu, Kao da je izgubio i svoj imetak i svoj porodicu, a u dugo i predda takad habitat amelo. njegova d dijela su propaštenana.. To je drugo. bitno je da, da, je, da je da su djela u propaštena i da je izgubio šta porodicu i, i imetak dobro. Čovek nije klaneva i Indiju. Do akšamskog vremena. I u akšamsko vrijeme klanja i kindio. Jel u redu? Prethodno mu se kaže da je šta izgubio? Poroci metak. I klanjaju u akšamsko vrijeme i namaz mu ispravljan i vrati sve što je izgubio. Jel tako? Tako bi bilo. Ne može, ne može više. Ti si izgubio poroci metak. Nemaš više načina. A ostavio je samo jedan namaz. Znači dok nemaš načina da vratiš što, Nemaš, znači, potrebe naklanjaš taj i badeti. Jer taj i ne može biti primljen zato što ga obavljaš šta mimo njegovog propisanog vakta. Mimo njegovog propisanog. Isto tako, kažu ovi učenjaci, pitaju ovu skupinu, pa kažu ovako. Slušajte dobro, brać, ovo je bitno. Taj namaz tražite da čovjek naklanja, ostavio čovjek i kindio dok nije ušlo akšansko vrijeme. I sada kaže većina šta mora ga naklanjati. Oni kažu, ovaj namaz, sad taj namaz ikindiju koji tražite da ga naklanja u akšamsko vrijeme. Je li to namaz koga je uzvišen Allah propisao, ili je to nešto drugo? Hajmo ovako. Oni će kazati, to je namaz koga Allah propisao. Onda ćemo kazati. Dakle, kogo dostavi namaz da uđe drugo namazko vrijeme i klanja ga, to je namaz koga Allah propisao i on je nagrađan svoj namaz, zel' tako? On će kazati, nije li tako? Ja možu to kazati, da ne ispravimo nego će kazati to je nešto drugo to nije ono što Allah naredio kažemo eh, u pravu si baš tako to je nešto drugo i Allah to ni naredio i dok se priznao da to Allah nije naredio potvrdio sebe, je protiv sebe al tako ti si, znači obavezao čovjeka da klanja namaz koga nije šta Allah naredio i time se potvrdio šta protiv je sa sva argument logički argument ali jako jak na u mem mjestu tima kaže štanj je l'Allah njemu naredio taj namaz kaže nije pa dok kako mu tima ono što nešto što Allah nije naredio kojim pravom narediš pa bi na takav način znači onda čovjek ili potvrdio samo potvrdio vjeri samog protiv sebe. Isto tako čovjek koji bi klanjao ikindiju poslije na primjer zalaska sunca, klanja četiri rak'ata. Mi to ne nazivamo ikindijom, nego to nazivamo to je namaz koji liči ikindiji, ima koji ima četiri rak'ata. A to šerijetski nije ikindija. Ikindija je njeno vrijeme od do. A nije ikindijsko vrijeme poslije zalaska čega? Sunca. Osim ako čovjek šta Prespava ili zaboravi kako je šarijet napravio šta? Iznimu. Kako je šarijet napravio? Iznimu. I došlo je u hadisu, da Aisha radi Allaho kaže men ahdese fi emrina ha'da ma leise minhu vehova red ko uvede u našu stvar da čini ono što nije od nje, to se odbacio i neprima se. A ikindija u akšemsko vrijeme nije odvjeren. Pa, prema tome bio bi znači Bilo bi odbačeno. I došlo je od Ibn Mesuda sa vjerovostanim lancem da je rekao kada bi čovjek namjerno prekinuo jedan dan posta u Ramazanu, da ga posti cijelo života, ne može ga više nadoknaditi. Prekine namjerno bez uzora, bez opravdanja. Namjerno može prekinuti sa opravdanjem, bilo redu. Prekine namjerno u Ramazanu post bez čega? Bez opravdanja. Cijeli život kada bi postio ne može više taj dan šta? Nadoknaditi. To ima kao hadis hadiseda i fisk pronost to riječ šta? Abdullah i Mesuda. Cijeli život kada... Zašto ga je možno nadokraditi? Ko će mi kazati? Taj dan, bravo, taj dan je prošao post, je bio toga dana, znači osmog Ramazana je bio post od nastupa zore do zalaska čega? I prošao šta? Ramazani prošao osmi dan i može cijeli život postiti. Koga može nadokraditi? Samo onaj ko ima šta? Šerijetsko pravdanje. Poput koga? Putnika, poput žene u hajzini fas, poput čovjeka koji bolesnik. Ono što je šerijet napravio kao izuzetke u ne može nadokraditi. A tako isto i namaz. A namaz je još bitniji od posta. Gled, prođete vrijeme namaz kogotovo je. Ti možeš cijeli život kad više taj namaz ne može šta? Naklanjati. Ne možeš ga znači naklanjati taj namaz. Da bude naklanjan, naklanjaš šta? Vidjet ćemo šta možeš drugo uraditi. Ali da naklanjaš ik Indiju posle zalaska sunca? Ne. To je prošlo. I to je za znači njegov vrijeme je pravo prošlo. Znači i to se više ne može znači oda raditi. Pa tako obraću da je Kijas ovaj analogija. Da kažeš čovjek koji je ostavio namaz prespavao ga ili ga zaboravio pa ga nije klanjao i da činiš analogiju na onoga ko ostavi, braćom, slušajte analogija se čini na dvije stvari koje su šta? identične to je analogija mi kažemo vino je zabranjeno Kur'anom ili zabranjena botka zašto? to što ima ilu jedno a to je šta? što? opija pa praviš isto, dobro Ti sad ovdje činiš analogiju. Čovjek zaboravio i prespavao, jedan namjerno ostavio. Ovaj zaboravio i prespavao znači nema svijesti tu nikako. A ovaj namjerno to čini i neće. Jesu li to dvije slične stvari, dvije suprotnosti? Sušte suprotnosti. Sušte suprotnosti. Kako onda možeš činiti analogiju da kažeš onaj ko ostavi i zaboravi, onda je analogno njemu, pre čije onaj šta, ko, ko je namjerno. Onda, onda, ne, znači, nema to ništa zajedničko. To znači dvije suprotnosti i nemate analogije u šarijetu. I nema te, znači, analogije u šarijetu. Dobro. Isto tako ne pitamo samo ovdje, ni samo raziraženje braća oko pitanja naklanjavanja. Pitanje je oko ispravnosti tog namaza. I ono šartova ispravnosti namaza da se klanjao u njegovom vaktu. A ti ga nisi klanjao u njegovom vaktu. Dobro, ovaj prespavao i zaboravio. Je li ga klanjao u njegovom vaktu koji je šarijetski propisan? Nije. Nije, prosto, Ali mu je šarijet kazao šta? Da mu je to iskupina da ga klanjao u tom Baktu. Je to oklanjao za onoga namjerno ostavi? Nije znači to kazao za onoga ko namjerno ostavi. Dalje je braći Ulema koja kaže da je čovjek koji ostavi namaz keafir, da je nevjednik. Oni svakako kažu šta da nije dužan naklanjavati. Zato što čovjek koji je keafir i ostavio namaz, što će naklanjavati taj namaz za života u kome je bio šta? Keafir. Jer oni je složni. Muslima, Nemusliman koji primi islam... U 60. godini nije dužan ništa, oni svi kažu nije dužan naklanjavati. To je dužan musliman. Dobro, ali ma veliki dio selefa tekfiri čovjek koji ostavi šta? Namaz. Pa on je bio u tom slučaju kao kafir koji je original, nego on je gori, on je murted bio, je tako? On je bio veće kufra nego šta, original kafir. Po toj ulemi koja kaže da je kafir naravno. Pa kažu svako nije dužan, je iz kufra se ne mora ništa, nego je čovjek dužan šta da učini? Te obu i da braćo radi što više dobri djela i da više što više na fila panja pa da na sudnjem danu, na fila na dom jeste, šta? Parzove kako došlo u vjerozostavima disu od poslanika, sallallahu, alihiu, alihiu, sallam. To je ono što, jel, što što se od njega traži i to je najbolje što može uraditi. A naklanjavanje samo po sebi, kažem, vallahu te alam, smatram da ne treba naklanjavati čovjek i da nema mogućnost da to naklanja da stigne nagrade, nego da klanja što više na fila i da štini što više dobri djela. Iako, Mišljenje uleme koji kažu da treba naklajati naše uleme, cijenimo, poštujemo maksimalno. I ko odabere to mišljenje, molim Allah da primi od njega, nego i badete. to Da se sminu i da primi. Zbog njegovog i štihada, da ga nagradi po njegovom tako itd. I to nije, znači, to je pitanje oko koga posti raziloženje, treba ga prijeti kao tako. No, međutim, mene lično što se tiče, smatram da ne treba te ovaj, namaze naklanjavati, šehek, ali stav mi vnute. Ibnul Kajim je u svome djelu medaržu Salikin odgovara učenjacima koji kažu treba naklenjati. Ja sam pročitao cijeli taj odgovor u šehtu samo Ibnul Kajim bio sam stava i prije da treba. No međutim kada sam pročitao odgovor Ibnul Kajima tada sam se ubijedio 100% sto da ne treba naklenjavati. No međutim ko da bere suprotno mišljenje to je vraćo mišljenje priznato kod je sunneta i ima svoje ima svoje jeli mjesto. Ja sam kažem nastoj da skratimo ove argumente da da se ne širimo, ne bi mogli se prati sve odgovore, Ibn Kain je zaista opširno odgovarao, znači učenje tim učenjacima, ali mislim ono što sam spomenuo da je dovoljno i da, da se može preferirati, znači, mišljenje o naklanjavanju a uzvišenje je Allah najbolje zna. Allah ta'ala alim, osamil lahum, ala ribina alihi, u ashabihi, kašmejani. Udući da smo već 60 minuta, znači, od predavanja, da još 40 imamo predavanje, To će biti suviše, jel' tako? Pa će ona govorita o Adison narednog puta. A vi ako imate pitanja vezanih sada za ovo što smo govorili, bujno, imali da mu nije bio jasan argument, da mu bio ja jasan odgovorna argument, replika koji su sam skušenja se davali, propis koji je izvučen iz određenog argumenta? Znači, čovjek ode na hađ i jedan je za sto hiljada. E, svakako, to je s te strane znači da da ima nagradu, znači za, za namaze koje je klanja. To je svakako, znači da, da ima, no međutim ovdje je bitno da uradi na file koje će znači moći, on ima nagradu, njemu se broji jedan namaz, on ima stotinu hiljada namaza u smislu namaza, nego ima nagradu toliko. Njemu je nagradu farz namaza, no, međutim on će nakon toga planjeti na file koje mogu doći, ne može krati ja sam kratio sto namaza i sad oni drugi, ovaj, ha, oni će doći, ne, to je jedan namaz, ti sklano, i ti imaš nagradu tom, šta, uh, za, za taj namaz koji je farz. Ali ti si dužan da plađaš što više. Ne znam, sunnete, ove običe da planjaš i onda pored toga noći namaz duha namaz da planjaš običe na file. Nije ti ništa filo, Allah, zvam Allahu dva rek'ata planjaš je na file i onda ili četiri rek'ata i ti namazom da dođu namesto onoga što je čovjek ostavi. A neće znači to da kaže rada sam planjao, sad ti 100.000 poklopiće tamo meni moj mnogo klopti godina i više ne što sam, ne neće tako biti. Dakle znači što više u protivnom onda bi to problem bio jednostavan tu i lako bi Dva rekiata, na file su bolje sa dva rekiata. Poslanicom kaže, naše noćne, poslanicom kaže, salatu lejli mesna mesna. Dva su, ovaj noćne, na file su a, a, a, po dva. Ima u jednoj predavi se kaže, salatu lejli vone hari mesna mesna. Ovo je došlo kod Buhari i muslima. Drugi je, mislim, da je došlo kod Budavu do ovoj formi. Noćni i dnevni namaja su dva po dva. Ali ovaj dodatak dnevni, on je u svakom slučaju daljev. Pa je čovjeku bolje ako klanja na da klanja dva po dva. Znači, no, iako je poslanica hadis Hadisu A6 klanjao je četiri rakijata, pa ne pitaju o dulini i poti. Pa je klanjao još četiri, pa ne pitaju o dulini i ljepoti. Jesu četiri bila zajednog odvojena? Šta zaključujete iz radisa? zajedno da su bila odvojena zašto monda kazala 4 da ja kaže kad panje ovo je 2 ne pitao dolini pot pa e kad nje još 2 ne ne vidite 4 ako se sklanjaju već teravi ako se kod nas stane 4 4 znači nema sveteni krutom inče tako da je ovaj a, a, bitno je čovjeku znači da ta poveća što više tih znači, na načina filaiti dobro je namaza i mimo ovih znači ovaj sunneti tako svezane za namaze nego što više nafila da panja šalfer da se to doći na mjesto tih namaza Just. Pa isti je propis. Isti je propis, znači da će da će na fila na sudnjem danu, znači doći na mjesto, to je po pitanju namaza došao argument, je znači da će doći, tako da čovjek što više čini tih, ovaj, je propis po pitanju posta isti, kao osim čovjeka koji je počeo post, pa ga šta? Pa ga pokvario. Ako je počeo post, pa ga pokvario. I e onda mu kažemo taj dan na poziciju. To je razgledan toga da počne i badet, pa ga pokvari, ono koji ostavi šta nije ga nikako počeo. Kako je to opišao kada čovjek je u nekoj nemogućnosti zunjalačkoj da nije uspio u tog vremena zaštanja, a nije ni zaboravio, a nije ni prestovalo. A kako? Šta znači nije bio u mogućnosti? Za nekom vremenom rade nešto, ne da vam ugraži da se... Dije udesne, sovraćaj zarobiti zarobku tako. Dobro. braće, slušajmo. Znaci imamo Alas pogijevio. Imamo slučaj da čovjek, šta je sa čovjekom koji nije ni zabor, nije ni prespavao, nije ni zaboravio, ali je bio sprečan da klanja. E sad to, ta srečnost, taj razlog, on je različit. Za mašinom nije razlog. Gazda je naredio da moraš biti za mašinom. Allah je naredio da ne smeš biti za mašinom. I onda se da ne prednost Allah je naredio da gazinom mora se znači poslušati uzvišeni Allah i mora se u tom vremenu klanjati. Ne mora u prvom u zadnjem 20 pola sata prije zalaska sunca klanja 20 minuta prije zalaska sunca. Jeste, nije vrijeme to pohvalno da se toško odgađa namazom, međutim oni opet u njegovom baktu. Tu se to nije opravdanje. No međutim ti si ovaj a ne znam, ti si U koloni auta idu, i malo pomalo ide. Ne smiješ znači stalno vidiš stalno da seaciješ u kolonu, policija izaći, kažu vam ćete i tako dalje, imaćeš problema. Onda čovjek plani na način kako može. Taj način kako može. Čovjek je vezan u zatvoru, a i stoji pored njega, on može, ne smije pokretati ni jednog raditi i može mu spriječiti pokrete, ali mu ne može spriječiti šta? Srce. Znači da srcem, znači tomu ne može. Tomu ne može znači spriječiti da srcem znači Čovjek klanja na način kako može. Jel u redu? Čovjek klanja znači na način kako može. Da, abdest mora imati. Znači, abdest je nužen da ima. A ako je, ako je opet, kao recimo da je čovjek vezan i ne može do tahareta, tada je ispravno mišljenje da klanja bez tahareta. To se zove u šarijatu faqidu fahurein. Čovjek koji ne može uzeti nite jemum, niti može se abdest šariatski. Znači, nijedno drugo ne može. Taka je, takav je klanjan na način kako može znači, da klanja. Pa je To opravdanje treba pojasniti. Ako kažemo može, onda će ljudi uzeti za bilo šta da mu je opravdanje. Ne. Ponekad u tom opravdanju može klanjati sjedeći, može stojeći, ponekad će biti bez tahareta, ponekad spisati taharetom. Znači a ponekad će biti srcem ili pokretima očiju, a ne može zato što ga neko gleda i pazi ga, a na namasko vrijeme e da te ja vidim sad sabada mimoči kran sam izgleda utoji pored tebe. Znači je vidi jedan pokret, eto ti prome može da ubiti. To je znači to sve se razlikuje. Pa je taj uzur od uzura do uzura kakve prirode ali ti si dužan da klanjaš u tom uzoru sa shodno pa građao ako Allah Azevo džel nije dozvolio čovjek dostavi namaz u bit, bitka znači krv se lije pitanje biti ili ne biti opsadili opsiti da ima namaz tu koji se klanja I nekoliko načina kako staje namaz klanja, pa šta, o kojima smo govorili, ali, pa šta onda mislite o čovjeku koji je u autu, koji je u, ne znam, u, za mašinom, koji je miran, tako da, ne, to nisu opravdanje. Znači, čovjek mora znači, imati, namaz se mora obaviti na način kako čovjek može, a uzvišen Allah ne potreće čovjeka mi moguć. I sada koristimo onaj hadis u kojem je poslani kaže šta, kada vam nešto naredim, uradite toga koliko možete. Meni je naredjeno da klanjam, ali Allah u a ne mogu avion u stojeći. Ili, ili ne mogu plajati u, u, u vozilu zato što se kolona ide i svako malo se pomjera. Krizna je neka kakva zona, kto ide da plaňa, mogu biti ubijeni tako dali. je znači kako možeš? te poznanice, jel te, te ne dužiš rijet mimo tvojih šta? Moguć traži znači da se kako što to namaciš. Wa ma'a jalaikum fi teško nije propisao. Juridu Allah bikum ul yusra wala yurid bikum rusl. olakša, a ne želi da vam poteškoće stvara. Pa se znači koristi onda tu ili to pravi. Ne smatra da je kodio u njegovom vaktu. A jel, jel znači jeste ga otpisan ili nisak? Jeste. On je otpisan. Time je čovjek uradio ono što je znači on ga nije klanio u vaktu pošao mi u vakta zato se treba pokajati i nakon toga ga klanja i on spada. I on spada znači iz njegovog zimeta. On je uradio znači je namaz i takav namaz koji obavio nakon te obe on će biti jeli on je ispravan. Jeste, ali razlika da tiklanjaš na filu, pa da ti Allah na filu, da ti, je, da ti a, to poklopi fars koji si, koji si ostavio i da ti klanjaš farz, nije tiš farz mimo njegovog vremena. Jel u redu? Ti klanjaš kindiju u jacijsko vrijeme. To nije vrijeme i kindije. A moje na file je vrijeme kad god hoće da klanjam. Ja sam klanjao namaz u, u vremenu, a poslanik mi je rekao sam da će na sudjem danu doći na fila namisto čega. Farzova. A otkud tebi dokaz da ti možeš ikindiju u jacijsko vrijeme i da je takav namaz valida? Ja ti kažem, gdje ti je dokaz? Ostavi u lemu. Mi govorimo do oka... o dokazima. Do znači, da vam lijepo, ti ako ćeš uzeti mišljenje uleme koja kaže da se naklanjava, imaš pravo, to je naša velika ulema. Velika... Mi nismo kazali, znači, ovaj, mi samo smo ovdje sada vagale argumente, a ako gledamo broj uleme, onda ćemo kazati naklanjavajte. Jel u redu? Ako je broj uleme mjerodavan, onda ćemo ga nas naklanjavati. Oveđutim, nije uvijek broj uleme mjerodavan, ima svoje mjesto. Većina uleme, kada nešto doveri, ima svoje mjesto. Ali nije broj uleme uvijek mjerodavan, nego su mjerodavni argumenti. A mi smo po argumentima vidli da je jače i da se naklanjava. Jesi. Je ja li to isto to? Jeste, veličina grijeha. Tu je znači veličina, kaže koga prođe Indija, misli se ko ostaje namjerno. namjerno, nije ko prespava ili ko zaboravi, to je jasno. Nego namjerno koga prođe Indija, kao da je izgubio i metak, znači veličina tog grijeha je kao da je čovjek izgubio, znači i metak izgubio porodicu. Dobro. Svakako se, svakako se mora pokajati, to je jasno. On se pokaje, i oba, prva i druga kažu te oba mora biti, jel on je učinio Veliki Nević i Grinević zločin učinio. Kako sam tako uradiš što klanjaš i ispao Ne, ti te ovo moraš učiniti. Te oba svakako moraš učiniti. No, miđi se moje stvar, sad ti taj namaz koji klanjaš, nakon te obete, oba mora biti u svakom slučaju, jel u redu? E sad, klanjanje tog namaza mimo njegovog vakta. E to klanjanje tu sada, je ono legitimno ili nije legitimno? Treba li ga klanjati ili ga Tu je razilaženje. Da li se, se čepi čovjeka nakonata taj i pokojice normalno, da li on satin dobije i vrijednog tog namaza ili samo znači taj namaz spada sa satinom? Namaz spada iz njegovog zimleta, nije više njemu za vratom. On je klanjao. Vrijednost... Kakva je njegov vrijednost? Allah zna. Kakva njemu vrijednost pripada? I koja vrijednost? Namaz pazi. Namaz u prvom vremenu i u zadnjem vremenu nije iste vrijednosti. Kako može biti onda iste vrijednosti? Ali mi ne ulazimo u vrijednost. Vrijednost kod Allaha je, a za ođel to je da on od kad pa kome vrijednost pripada. No, međutim, mi govorimo samo sa naše tačke glediš da to mi kažemo. Namaz ti je ne kažemo primljen, nego kažemo ispravan. Jel, ovaj čovjek kanio je kažemo njegov namaz ispravan. A ne kažemo šta? Primljen, to je razlika velika. Primljen to je kod Allaha. Kod je ispravan, su ti sporeči znači pokreti da li je uradio sve one ruknove važbe namaza ako je sunnete uradio kažemo potpuno ste namaz je ispravan a primljen preko od Allaha znači to sve da sto sve ovaj Profesor pa je rekao, kaže, ako je, ako je grije za ikindiju, samo jedan tako namaz kada se ostaje. Šta mislim da sve namaze? No, međutim, braćo, taj grijeh, taj zločin, koji kada čovjek ostaje namaz, on je cijelu zemlju prljao u grijesima. To kod Allaha priše je stakfirullah. Iskreno je, stakfirullah je srca, iskreno te oba, Allah, sve to popriše. Ovo nije nikako ljudima, sada postaje da ostavite namaz, samo je stakfirullah. Ne, nije to možda Allah zapečiti srce, kod solstvene namaza, da nikad ne možeš kazati iskreno je stakfiruma. Ali ko ostavi namaz godinu dvije, pet, 10 i kaže, Allahu iskreno, Gospodin, ja sa tebi vraćam, oprosti mi moje grijehe koje sam činio danas, bivam, kako kaže poslan Islama, islamu je džubuma kablehu. U al-hijđetu te džubuma kableha. Islam briše ono što je prije Islama. I te oba, jeli, i hađ, ovaj, i hijđa, priše ono što je bilo prije Hidže, Tako da te obom braćo, čovjek negira, anulira širu, jel u redu? Čovjek padao kipu na seđdu i obožavao kipa, obožavao Lenjina. I nakon toga kaže, gospodar moj, ja cekajem i vraćam se tebi i u tebe vjerujem i tebe obožavam gotovno. Te oba iskreno sve ono što je bilo prije je Tako da čovjek ne treba gubiti nadu Allahovu milost, Allahovu milost je prostra i koliko god grijeha, a, kako došlo od Isu, da mi dođeš obe moj, da je tvoje grije, da je tvoji grijeha koliko je morske pjene, i da je koliko je znači zemljenska kugla, ko može naprijed dakle, koliko grijeha, ja bi ti oprostio, a da mi nisi širk Tako da vraćujem, to je subhanala, to je, što misli da je uzvišanala rekao, i ko nije od 40. ili prije 60. klanjao, nema mu više ni te obe, po, ne može mi se više, ne može mi se više ni približiti, ne. Što ljudi na izgubili? U zadnjim momentima života čovjek cijeli život da je bio mušik, zašto on da postani da sam pozivao Aliye brate aleba da da smrtoje posteli kaže Laj, la ilahelah. Da se da se iskreno pokaja, Allah pa da te ako te zatekne nešto od greda, da da učiniš ono što te je zateklo, je li ako je bilo tad već nešto propisano, a ako nije, ti si iskreno isgovorio, je Allah se iskreno pokajao. I to je milost našeg stvoritelja te baraka u tela, znači da čovjek ne gubi nadu, ali dođemo znači ovakva pitanja šta da se raspravlja oko fikski stvari. I onda braću Lema isto tako zaboravaju reću Lema koja kaže da čovjek treba to naklenjati. Kažu to je za ljude veliko opterećenje. Veliko opterećenje. Te zamisli čovjeka koji se pokavio 65. godini i da treba sada naklenjati unazad još koliko u 15. godine kad je bio punoljetan, znači 40 ili 50 godina treba naklenjati namaza. To je znači kažu veliko opterećenje a budući da nema u šarijetu jasnog argumenta Oko toga, onda kaže, ne trobamo... Dobro, svakako ono može biti dokaz. Ako je opterećenje, ako ga rijet šarijet nečim zadužio, nema tu više, moraš obaviti. da ako nema jasnog argumenta, onda... Tu je na teba, jeli? Mogu li ja jedno pitanje, postavio... Možeš. Kad sjediš ovako, nespim, pijes čaj, znaš da čovjek na volja namaz i nije uvijek. Sad ti vidiš da je vrijeme namaza i ustaneš. Dobro. Ideš uzeti, ali se pravi duža njega pozvati kako se ponaši promenjevniku ili ako si kod njega ustaneš, jednostavno uzmiješ odrstiti. Ovaj, Allah te poživio, jeste tako je. Znači često se braću nađe znači. u društvu ljudi koji ne I ti sjediš ovaj, među njima i dolazi vremena namaza Kako se ponašati? Prvo, trebamo braću znati kada sjediš negdje u društvu, da trebaš, ti si u tom društvu i ti moraš imati cilj ako sjediš u društvu koje je ne klanja, je pije kahu i rekla kazala i pričuje dunjalogu, Nikakve kole su te priče nema. Ti moraš imati cilj od tegel te se od tog siela. A je cilj da ja spomenem nešto, da vas dirnem, da dirnem vaš razum, vaš uspavani um, da ga bodec nemu redu, da se malo čovjek probudi, ha. Moraš mu nešto spomeni. Nevoj ga puš da priča, nema veze, možemo pričati o automobilima i o poljoprivrede, nije problem. No međutim, ja tebi moram spomenuti, živi bio da će čovjek prvu stvar bit pitana su nje dan na I da čovjek koji dođe pred Alaha nije ga kako je Allah naredio. Nije tevhid ispoljavao, nego je pored Allaha, imao je god ne dođe mu, kogod sa strane je da mu naleti, njemu se obrati, i gleda u njega kao božanstvo. Dođe mu Turabi, božanstvo je. Dođe mu, ha, savedi neko dozga siđe i on je nekako i on može nešto uraditi. Ovaj na ljudskoj i tako dalje. Objasni znači ljudima bit pošto se što se stvoreno. Mi ćemo umrijeti, ovo će se proći, sve će ostati. Čovjek tuđi kubur, bićemo pitani. A. Znači da čovjek pro, moraš protidir svoju jeli ona je ona ima moraš imati znači o te Chelsea to je prvo druga stvar kada dođe vrijeme namaza evo ljudi evo braćo ovaj sada je vrijeme je namaza evo vidimo je li ovaj 12 je sati ha evo staćemo zađić kić ovako goda i namaz obaviti a je tako nemate ništa protiv vjerujem 5 minuta preče pola što je 10 sati al 10 sati sjediti pred televizijom ne pomjera ko ukopa <laughs> iskadoji samo 5 minuta Allahu da dade ne može. 5 minuta braćo namaz, 5 minuta je namaz, ono, stvarno od do. Sve skuput za 5 5 minuta rožata Allahu, a možeš 10 sati dati šejtanu. Ne, trebamo ukazati. Je bio, sad ćemo oboj da zajednički. Ne znam, nije, mislim i ja znam. Ja sam skoro učio, sad ste ja poučio, ni problem. Nije, nije, nije sramota da čovjek ne zna, ali je sramota da ustaje u sobene da neće da se pouči. Na tebi je da kažeš lijepim riječima, jednim privlačim metodom, ha, da ih probudiš. To hočeron kaže nešto to nije do tebe. Tebi je lepo da kažeš. Nemoj ga optuživati, kaže ne moraš, trebaš da da postane stežak, ali ga upozori. Pa drugi put kad dođeš ponovo, na tebi je znači i da kažeš. Ja sam gledao jedanput kad sam uzeo sa svojim šejhom u džamiju, a sašao sašao sa šejhom Begouedom. Ulazimo u džamiju, nas dvojica skupa došla autom i izla, ulazimo u džamiju. Jedan uh, egipatski čovjek bio nešto radi, farba. Kaže: "Wallahi la usalaita mala ya akhi." I nastavi dalje i kaže: Kaj, samo kaj neka buša i da panjaš sa nama. oni je to u hodu rekao. On je kazao svoj. On je kon pozorio. Je Iako on čuo, ču u štipu je bilo gore onaj, onaj megafoništ, što je izvučnici što je mi. No međutim, ovaj je opet šta? Kazao ono što je? Mislim. Znači dužnost je da ti uradiš s jednim šeha mu, ulazim u džamiju, on dođe gdje momak sirio namazu, vrti se, okreće, svrti se. On mu dođe iza leđa, samo ga ovako malo zauši propravu protrljaga i Allah. On je, je pozvao na dobro, šta osudio zlo. Znači ti si pokazano, pogledaš ga, samo da ga podaš, da ga odmjeriš, on zna da, da nešto nije. Ti si dužan da osuduješ zlo, a da činiš šta? Znači da pozivaš on dobro. A od najvećeg dobra jeste da pozivaš je u namaz. Tako da je ovaj, a, ne treba čovjek znači, do zloda da mu tek tako prođe ta ta dželsa, nego treba znači, ovaj, treba kazati. I ne treba se vraća bojati. Ljudi, ljudi sjede i on tebe pođe na praktiskaj, ti ste happy. Ovaj, pogledaj Svince, jesi zaborio sigurno, ja znam koliko plakuro koji mašuješ, koliko dobijaš. Šta imaš? I on tebe napada, ma ja te ja tebam, tebe napadati, ti, bolan. Ne koljaš. Allahu na seždu, imaš 60 godina Allahu na seždu nikad još uvijek titlu sliku držiš u podrumu. Ovaj, član komunista, imaš onu knjižicu, šivni liz zapalio, nemaš snage i nemaš petlja da je baciš u smeće. ovaj nigdje, nigdje te nema na mapi kao muslimana, i tu dođeš napadaš na meni jedan čovjek rekao jedan mi je brat rekao kaže ovaj Bataš Osman on je nakon toga fala Allah on se ovaj popravio puno i ovaj one naš sad dobar prijatelj i brati kada si on izgrli mene kada me vidi izljubi me i tako dalje ali dao alat da onda stvari poprave al on i meni rekao kada me je vidio kako ja klanjam kaže to kako se ti prekrstio kaže niko se tako prekrstio nije ja mu kažem rekao dobro on i mi rekao je to sruža reče vredive al ne bit ekao sluša rekao mi ovaj, kaže Ovaj, klanjaš li ti pet vakata? Namaza. A, a on, je odbio, on je iskren čovjek. Znači, nije nikakav mutljaroš. On je otvoren. Kaže ti što mi... Nis... Kaže, neklanja. klanjam. Eto, reko vidiš, Jurek, ja reko klanjam pet vakata, pet puta Allahu ne stježdu, klanjam, padam i ja sam se prekrstio. A ti neklanjaš i ti se nisi prekrstio. Ja sam završio I on je to nakon on je znači njega te riječi da danas na bole. On zašto je rekao? I on dođe meni, on mene gledaješ samo ne kaže, kućite mi na ono halaut. Alone fala Allah, on je bio sa nama, išao je sa nama i na obrede i znači po Mekki mi smo se skupa vodali, nije se. Hoće kaže da se čovjek popravi. Ali ali ovaj ne smiješ ti znači dozvolti tebe, tebe neko napada, ti musliman drži se sa ovim igračima. Ja, imam imam greška, nana ima grešaka. A imaš što da ima grešaka? Ima neko da ne greši, ima grešaka. No međutim ovaj u global global kada gledamo kakvo je stanje pa ti spreči da da i zato obraćam kada dođete negdje društva nemojte da zvolite ovaj da nemojte biti odmah teški naporni da dok se pojaviš da ljudi odmah nemoj biti takav ali kada dođeš iskoristi imaš ti pravo na riječ ja sam naših pet imamo po pet minuta pričate pet minuta ja slušamalmo i 5 minuta moraće saslušati može biti da vi pričate po pola a ja samo sjedim i klimam glavom ne moram mi ja ništa progovoriti a moja ja svoju priču skreniti a on bracio kada spomene luk vi sa luka pravog je ne puti spomene ne znam šljive sa šljiva pa nema znači pitao ne možeš spomeni da ga ti ne možeš šta usmeriti ovaj da ga ne može znači usmeriti a neko tamo preselio umro e vidiš preselio subhanallahu džaba je živite takav svi ćemo preseliti i Bogu mi ćemo u kabor doći i u kabor kada dođemo da se dole crvi onda je po čovjekovim djelima i ti svoj pet minutaaj koji... ima braćo Allaha ljudi ima kome kažeš stvar kaže je to ko nikad čuo A ti sam rekao stvar koju tvoje dijete u drugom razredu, u prvom razredu zna, kojeg ga poučio zato od kad bora šta se dešavalo. Kaže ja to nikad čuo nisam, to mi nikad rekao niko nije. Jer u redu? I znači ljudi su i kada mu govoriš, veliki broj ljudi voli slušati, zainteresuje se i tako dalje, pa treba to znači iskoristiti, ne treba dozvoltava znači da to pronosila. Ovde pitanje da li je ispravan abdest ako potiram po cipelama, pa onda izgubim abdest, zatim skinem cipele da potiram po čarapama. Znači, Oblač čarape i potom oblači cipele. Da da puno je čistoć, puno je A cipele pokrivaju članke, Cipele pokrivaju članke. Može potirati potim cipelama. No međutim kod je bio i došao u, u, na posao, ali sada mu je lepo postavila tepije, jeluri. Samo da kladi na tepihu i skine cipele. Ožilj klient. Može. Ako je prije toga potirao po cipelama, pa iskne. Da li može potirati po čarapama? Može opet potirati po čarapama. Nije problem. Samo je to da je cipele i čarape obuje na punoj šta. Čistoći. I sve ono što je ispod dole чисто. Ali sada ako je čarape obuo, pa po potrovo po čarapama, po obuje, cipele, pa želi potret po cipelama, ne. Mora skin cipele, potret po čarapama, pa po ponovo može obuci cipele i krenuti njima. Ali mora potiranje biti po čemu? Po čarapama. Jeste. Moje dijete ima običaj zove oću, ba, oću, reče se babo. Da li je to dozvoljeno djete? to je poznato da je on i Ne. Neka ne govori baba. Neka i... Koristi neki drugi izraz babu, to je pripisivanje znači nekom mimo roditelja, to ne treba. Iako ne zna, e, ovaj, iako, kada bi se namjerno pripisivalo, znalo, to je onda velaj poseban. Ali da koristi sam izraz, izraz je, ovaj, da li dozvori je kolac s alkoholom? Često se navodi da je taj alkohol koristi da bi kolač ostao duže sješ. Znači, to je od, od opravdanja da bi kolač duže bio sješ, da mu malo šta da ga začini. <laughs> imate, imate na mimberu. Ima ta na min beru fetva, ima ta odgoora, na min beru, točitajte berba. Wallahu ta'ala sallallahu ala wa ala alihi wa sahbihi wa sallamu. E, ejjube, reći ejjube. E, vedi, gauruk, reći ejjube. Oma, da, čevet, četrdes godina on nejendak, oma, to, oma, joći da, oma, oma bi, trebo za šaki namar da fani, minuta, trebo 147 dana. Znači, eh, Eju Biahić, on je jedan od mojih najboljih učenika, znači tamo. Kažemo od, znači, je od, znači, kažem, od najboljih. A što se tiče matematike, znači on je tu kralj. I vidite koliko vam izračuju. Šta si rekao, Jah, Za koliko dana? Hajdem ponovim. 147 dana treba? Onaj, da pa, a poviđu, reću 3 minute da treba naša prijavu. Po 3 minuta za svaki namaz, znači da bude onaj sportski namaz. 3 minute, dobro. Koliko a kolika da je počeo paljati ime? A na 40 godina. Da. godina nije paljao. Nije da počne. Na znači, 60 godina, znači mu je počeo paliti u 55. jel'o godina nije paljao, treba mu 147 dana po 24 sata, tako? Znači da ide dur, tako? Stalo da bude znači Kolaš Vimala. Allah te poživio, ljudi demak tebi, yeah, demak